поснідати, піти на роботу чи на навчання. «Невже ти не бачиш?» – захоплено констатувала Тетяна. «Що тут відбувається навіть не просто корекція особистості, а нормалізація?» «Бачу. Але там, в країні рад на це глибоко плювати. І щоб змінити хід подій, знадобиться нова світова війна». «Але ж крапля камінь точить», – невгамовувалась дружина. Я двома руками за співчутливо погоджувався Микола. Зрозумій, те, чим я займаюся, це моє життя. Просто їсти, пити і радіти повсякденним життєвим дрібницям я не можу. Я повинна боротися. Ти мене розумієш? Тетяна гарячковито переконувала, але Миколі це здавалось романтичними нісенітницями. Маячнею. Розумію. Але я також усвідомлюю, що це тільки в казках Ілля Муромець перемагає Змія Горинича. А Сталін – це не Змій Горинич, це система. І система зламала хребет навіть Гітлерові. Зрозумій, історія – це не сімейні розбірки, коли можна кардинально змінити ситуацію протягом обідньої перерви. Ти надто швидкий і нетерплячий, щоб приборкати соціалізм, знадобиться не одне десятиліття. «У мене немає часу чекати», – досадливо гитнув головою Микола. «Я не бачу сили, що обернула б Радянський Союз у твою віру». «Та до чого тут моя віра?» На очах Тані заіскрились сльози. «Дерево має рости нормально, до сонця, і на його вітах не повинні висіти ланцюги і зашморги. Під плодоносними деревами сміятимуться діти, наші діти. А що стосується протидіючої сили, то це здоровий глуст, який випромінюють порядні люди усього світу. Теорія. А практика? Запально вигукнула Тетяна. Ти пригадай практику, свідком якої ти теж був. Сам Деголь визнав. Якби я мав таку армію, як має ОУН, німецький чобіт не потоптав би французької землі. Західні історики визнають УПА кращим партизанським рухом Другої світової війни. Не маючи ні матеріальної, ні моральної підтримки за кордону, як усі інші рухи опору того часу, українські повстанці змогли понад 10 років протистояти військовим машинам двох найпотужніших за всю історію людства тоталітарних імперій – нацистської Німеччини та більшовицької Росії. Ну і чим закінчився бій проти двох драконів, не без сарказму відреагував Микола? Тетяна, закусивши губу, відвернулась. Микола підійшов до неї і обійняв за плечі. Пробач. На цей час він уже чудово знав, що драконів було не два. Боротьбу проти оон УПА вели трохи схожі один на одного тоталітарні режими німецько-нацистський і сталінсько-радянський разом з прокомуністичними польським і чехословацьким. Усі вони були єдині у своєму прагненні повністю знищити оон УПА і придушити національно визвольний руху українців. При цьому поряд із силою широко використовувались пропагандистські економічні важелі впливу. Подібною була й загальна схема їхніх дій – сполучення військових операцій з терором проти місцевого населення і його депортація, а ще – могутній ідеологічний вплив. Подібним був також загальний розвиток процесу протиборства з ООН-УПА. Від окремих акцій регулярних збройних сил до співробітництва всіх органів репресивно-каральної системи кількох держав. Постійне переосмислення досвіду бойових дій, неминуча консолідація зусиль в одних руках – або в армії, або в органах Держбезпеки. Слава тобі, Господи, з превеликим полегшенням голосно зітхнув зовсім на набожний кацапчук, а потомки констатував Яке щастя, що весь цей жах залишився на іншій планеті, на планеті, де розгулюють монстри, мічені червоними зірками. Сунути голову у їхню пащеку він не мав зовсім ніякого бажання, до того ж, щоб уникнути, щоб утнути подібну дурість, потрібно було зробити підкоп під залізною завісою. Незабаром Микола пішов на бензоколонку простим заправником. Мав і кебету в голові, і руки, і ручки. Скоро в окрузі не знайти було кращого механіка, Відкрив власну майстерню. Не без допомоги Тетяни та її зв'язків, звичайно. Але старший другий вчитель Володимир Іванович Васильченко, дядько Володя, все переінакшив, направив на добрий шлях, що вів до Клондайку. Ні, вони не розводили бензин сечею, вони провертали масштабні інтернаціональні афери, налагодувши збут крадених автомобілів. А починали винятково з російського кримінального бізнесу – автомобільно-ломбардного. Бельгійські, втім, як французькі, голландські ломбарди, з радістю видавали великі позики під заставу новеньких Фордів чи Мерседесів, при цьому практично не цікавлячись документами на машину. Головне, що був ключ від замка запалювання. І водночас, ну хіба не парадокс? У жодній автомайстерні не робили нового ключа доти, доки конкретно не переконували, що замовник є законним власником автомобіля. До автомайстерень росіяни і не звертались. Для виготовлення дубліката ключа підходила будь-яка ювелірна крамниця, в якій працює виходець, приміром, з Одеси. От тільки сувенірний ключ доводилось замовляти зі срібла можна, звісно, було зробити з золота чи платини, тільки дорожче буде. Отже, вся хитромудрість полягала в тому, що замовити в якійсь автомайстерні дублікат ключа до машини без наявності відповідного документа вважало підробкою, криміналом. А коли тобі виготовляють ключ з дорогоцінного металу в ювелірній крамниці, то просто потрафляють за баганком колекціонера, який шалено любить мистецтво у всіх його проявах. Схема подібних шахарів-махарів була приблизно така. Лімузини вистежували на стоянках готелів чи ресторанів. Звичайно, люди виходять з машини біля парадного входу в заклад, залишаючи ключі в замку запалювання, щоб службовець міг відігнати авто на стоянку. З ключа робили зліпок і бігцем до ювеліра. Через 2-3 дні автомобіль викрадали, відкривши ключем з дорогоцінного металу. Поки хазяїн помітить пропажу, поки заявить у поліцію, поки дані авто внесуть розшукову базу даних, за цей час машину встигали припаркувати на стоянці якого-небудь ломбарду. Років два минуло, поки простакуваті європейці розкусили феньку зі стрібними золотими чи платиновими ключами.